Герберт Уелс – кришталеве яйце. Ще рік тому на околиці Севендайлса стояла маленька закиптюжена крамничка з вивіскою, де вибляклими жовтими літерами було написано «Какейв – природодослідник і продавець раритетів». Вітрина крамнички була захаращена розмаїтими диковинками. Чого тут тільки не було. Кілька слонячих бивнів, неповний набір шахових фігур, чотки – зброя, повна скринька скляних очей, два тигрячі черепи та один людський, кілька поїдених міллю мавп'ячих опудал, одне з лампою в руках старовинна шавка, два-три засиджених мухами страусячих яйця, трохи рибальського начиння і неймовірно брудний порожній акваріум. На той час, до якого відноситься наша оповідь, там був іще чималий шмат кришталю, виточений у формі яйця і відшліфований до блиску. На це кришталеве яйце Якраз і дивилися двоє, що стояли на дворі перед вітриною. Високий худорлявий пастор і смаглявий чорнобородий молодик у костюмі скромного крою. Смаглявий молодик щось говорив, жваво рестикулюючи. Здавалося, він умовляє свого супутника придбати цю річ. Поки обоє отак розмовляли, із задніх дверей у приміщення крамнички вийшов містер Кейв, коливаючи бородою. Він дожовував хліб з маслом, допіруд попиваючи чаю. Побачивши цих людей і простеживши, на яку річ спрямовані їхні погляди, господар крамнички враз зажурився. Озернувшись, винувата через плече, він тихо причинив за собою двері. Містер Кейв був маленький дідок із блідим обличчям, дивовижними водянисто-голубими очима і брудувато-сивим волоссям. Голубий сюртук на ньому був добряче поношений, циліндр старезний, пантофлі на ногах зі стоптаними підборами. Він вичікувально стежив, до чого договоряться ті двоє. Вді пастор сягнув рукою до кишені штанів, глянув, скільки у нього в жмені дрібняків, і мило усміхнувся, показавши зуби. Коли обидва зайшли до окрамнички, містер Кейв начебто і зовсім занепав духом. Пастор мало не зборога, просто запитав, скільки коштує кришталеве яйце. Містер Кейв озирнувся стурбовано на двері, що вели до житла, і відповів «п'ять». Фунтів. Пастор, звертаючись одночасно і до свого супутника, і до господаря, почав обурюватися проти такої високої ціни. Вона й справді була набагато вища за ту, яку збирався загадати містер Кейб, коли виставляв цю річ, і спробував торгуватись. Містер Кейп підійшов до вхідних дверей і відчинив їх. Моя ціна п'ять фунтів. Мовив він, ніби хотів припинити безглузду суперечку. В цю мить над завіскою в засклених дверях, що вели до житла, показалась верхня частина жіночого обличчя. Очі зацікавлено втупилися в покупців. «Ціна – п'ять фунтів», – тримтячим голосом повторив містер Київ. Смаглявий молодик досі німував, уважно спостерігаючи за Києвом. Тепер він озвався. «Дайте йому п'ять фунтів!» Пастор глянув на молодика, ніби перевіряючи, чи той не жартує. Тоді перевів погляд на Києва і побачив, що торговець геть пополотнів. «Це занадто дорого!» Буркнув пастор і, вишкріпши все з кишені, почав лічити свою Готівку. Усього він нашкріб трохи більше 30 шилінгів, і тоді знову спробував навернути на здоровий глузд свого супутника, з яким, напевно, був у великій дружбі. Містер Кейв скористався з передиху, щоб зібрати свої думки, і за хвилину вже схвильовано пояснював, що, власне, він не має повного права продавати цей кришталь. Обидва його клієнти, звісно, вельми здивувалися і запитали Кейва, чому той не подумав про це тоді, коли називав ціну. Містер Кейв збентежився, але й далі наполягав на тому, що продати кришталь не має права, бо, мовляв, сторгувався раніше з іншим покупцем, який може прийти сьогодні. Добачивши в цій заяві спробу ще вище підняти ціну, обидва чоловіки – Удали, начебто хочуть піти геть, але цієї хвилини задні двері відчинились і до крамниці війшла жінка, власниця чорного начосу над лобом і маленьких очіць. Це була опасиста жінка з різкими рисами обличчя, молодша за містера Києва і набагато вища за нього зростом. Ходила вона важкою ступою, а обличчя її від хвилювання взялося густими рум'янцями. «Кришталь продається», – сказала вона з притиском, – «і п'ять фунтів – цілком достатня ціна». «Я ніяк не втямлю, Кейве, чому ти не береш того, що дають тобі ці джентльмени?» Містер Кейв, вельми роздосадуваний втручанням дружини, сердито зиркнув на неї поверх окулярів, і став, хоч і не надто впевнено, захищати своє право вести торгівлю за власним розсудом. Зав'язалася пересварка. Обидва покупці зацікавлено спостерігали цю сцену, зрідко підказуючи Місіс Кейв свіжі аргументи. Загнаний у глухий кут, Кейв проте і далі чіплявся за свою плутону і неправдоподібну історію про вранішнього покупця Кришталю. Він розпалювався дедалі дужче і наполягав на своєму. Край цій дивній суперечці поклав молодик із східним обличчям. Він запропонував, що вони зайдуть через два дні і таким чином не завдадуть шкоди інтересам покупця, на якого посилається містер Кейв. «Але тоді ми вже наполягатимемо», – заявив пастор. «Ціна – п'ять фунтів». Місіс Київ почала вибачатися за чоловіка, мовляв, він у неї з химерами, а коли покупці пішли, подружжя перейшло до вільного і всебічного обговорення цієї події. Місіс Кейв висловлювалася з такою відвертістю, на яку тільки була здатна. Бідолашний її чоловік аж тремтів од хвилювання, плутаючись між двох своїх версій, то посилався на якогось іншого покупця, то стверджував, що кришталь коштує цілих десять гіней. Чому ж ти назвав ціну п'ять фунтів? допитувалась дружина. Дозволь мені вести свої справи на мій власний розсуд, відказав містер Кейв. З містером Кейвом жили ще пасарбиця і пасинок. І за вечерею всю цю справу обговорено знову у ширшому колі. Родина містера Кейва завжди була не вельми високої думки про його ділові якості, але останній його вчинок видався всім справжнісіньким божевіллям. Як на мене, то він і раніше відмовлявся продавати те яйце. Сказав пасинок, 18-річний здоровило. Але ж п'ять фунтів – вигукнула пасербиця, молода особа, 26 літ, яка дуже любила посперечатись. Відповіді містера Києва були жалюгідні та безпорадні. Він тільки невиразно бурмотів, що, мовляв, краще знає, як йому справуватися з торгівлею. Йому не дали довечеряти, погнали зачиняти крамничку на ніч. Вуха Йому палали, сльози досади заливали очі. «І чому я не прибрав того кришталю з вітрини? Яка легковажність!» Карався він отакими думками. На ту хвилину він не бачив способу уникнути продажу кришталевого яйця. Повечері пасарбиця і пасинок містера Кейва причепорились і подалися гуляти а дружина пішла до себе на гору і, сьорбуючи гарячу воду з цукром, лимоном і ще з дещим, стала обмірковувати діловий бік події з кришталевим яйцем. Містер Кейв як пішов у крамничку, то і загаявся там довгенько, під тим приводом, будь йому треба оздобити камінчиками акваріум для золотих рибок. А насправді він поринув у зовсім інші справи – та про це доречніше буде сказати трохи далі. Вранці місіс Кейв спостерігала, що кришталеве яйце забране з вітрини і лежить за стосом старих книжок з рибальства. Вона переклала яйце назад на помітне місце. Але не стала заводити через це нової сварки, бо ще від учорашньої у неї боліла голова. Що ж до самого Кейва, то він завжди був радий ухилитися від розмови з дружиною. День не приніс нічого доброго. Містер Кей був неуважний, як ніколи, і страшенно дратівливий. Після обіду, як тільки дружина прилягла відпочити, він знов прибрав яйце з вітрини. Наступного дня... Кейв повіз в одну з клінік партію морських собак, що були там потрібні для анатомічних занять. За його відсутності, думки місіс Кейв знову повернулися до кришталевого яйця і до того, як витратити 5 фунтів, що впали з неба. Вона вже встигла, як задовільніше, розподілити цю суму. Поміж усього іншого планувалося купити зелене шовкове плаття, а також поїхати в Річмонд, коли дзеленчання дзвінка біля вхідних дверей покликало її в крамничку. З'ясувалося, що то лаборант із клініки прийшов поскаржитися на те, що жаби, замовлені ще вчора, досі не привезені. Місіс Кейв не схвалювала саме цієї галузі діяльності свого чоловіка, тож добродію, що прийшов у досить незлагідному настрої, довелося піти геть після обміну кількома словами, причому його половина бесіди була цілком чемна. І тоді погляд місіс Кейв природно впав на вітрину, вигляд кришталевого яйця мав надати реальності п'яти фунтам і мріям, що були з ним пов'язані. Як же вона здивувалася, коли побачила, що яйце зникло з вітрини. Вона кинулася до того місця за прилавком, де була знайшла яйце напередодні. Але й там його не було. І тоді місіс Кейв незагайно вчинила справжній струс по всій крамничці. Упоравши свої справи з морськими собаками, Кей повернувся додому десь під другу годину. У крамничці він застав безлад. Його дружина стояла на колішках і несамовито порпалася в матеріалі для набивки опудал. Коли дзвоник сповістив про прихід містера Кейва, місіс Кейв відкнула за прилавка своє зле, почервоніле обличчя і зараз же почала дорікати чоловікові, що той сховав цю річ. – Яку таку річ? – перепитав Кейв. – Кришталеве яйце. Замість відповіді Кейв сам, очевидно вражений, кинувся до вітрини. – Невже його тут нема? – вигукнув він. Лишенько, куди ж воно поділося? Цієї хвилини задні двері відчинились, і в крамничку, голосно лаючись, увійшов Києві пасинок, що прийшов додому за хвилину до нього. Він працював учнем у мебльовика, на цій самій вулиці, але обідав у себе вдома, і тепер лютився, побачивши, що обід ще не готовий. Але, почувши про те, що яйце пропало, хлопець забув про бід і звернув свій гнів з матері навідчима. Звісно, мати і син відразу вирішили, що Кейв заховав яйце. Але старий мужньо це заперечував. У своїх клятвах він дійшов до того, що сам почав звинувачувати спочатку дружину, а тоді пасинка, що це вони, мовляв, заховали кришталеве яйце і хочуть потайки його продати. Бурхлива суперечка призвела до того, що в місіс Кейв почався нервовий напад, щось середнє поміж істерикою та несамовитістю, а пасинок спізнився в меблевий магазин на цілих півгодини. Містер Кейв заховався від жінчиних ридань у крамничці. Увечері суперечка відновилася, але вже не було такої пристрасності. Нині це більше скидалося на судовий розбір під проводом пасербиці. Вечеря була невесела і закінчилася драматичною сценою. Містер Кейв нарешті вкрай розпалився і пішов геть, хряпнувши дверима. Скориставшися з цього, родина обговорила його поведінку, вже не стримуючись у виразах. А тоді обшукала весь дім від горіща до льоху в надії знайти кришталеве яйце. А вранці знов прийшли ті двоє покупців. Місіс Кейв прийняла їх, мало не плачучи. Виходило так, що ніхто навіть уявити не міг, скільки їй довелося натерпітися від містера Кейва за все їхнє подружнє життя. Вона також розповіла історію зникнення кришталевого яйця, щоправда трохи все перекрутивши. Пастор і молодик із східним обличчям перезирнулися, мовчки усміхаючись, і сказали, що і справді це все дуже дивно, і що місіс Кейв Певне, хотіло розповісти їм чи не всю історію свого життя, то вони заквапилися з крамнички. Але місіс Кейв, чіпляючись за останню надію, спитала пасторову адресу, обіцяючи сповістити йому, якщо вона доб'ється хоч чого-небудь від чоловіка. Люб'язний пастор дав адресу, але потім вона, очевидно, десь загубилася. Місіс Кив ніяк не могла згадати, де вона її приткнула. Надвечір того дня вся родина Кивів начебто вгамувалася. Старий Кив, що ходив десь після обіду, вечеряв у похмурій самоті, яка приємно контрастувала з недавніми бурхливими сварами. Якийсь час атмосфера в домі була ще напружена – але ні кришталеве яйце, ні покупці не з'являлись. Нині, щоб не морочити читача далі, ми мусимо признатися, що Кейв збрехав. Він чудово знав, де знаходиться кришталеве яйце. А було воно у помешканні містера Джекобі Вейса, асистента-демонстратора лікарні Святої Катерини на Вестборн-стріт. Прикрите шматком чорного оксамиту, воно лежало на буфеті біля каравки з американським віскі. Саме від містера Вейса і надійшли дані, на основі яких написано це оповідання. Сховавши яйце у мішку з морськими собаками, Кей приніс його в лікарню і настійно просив молодого вченого поберегти цей кришталь у себе. Спочатку містер Вейс трохи вагався. Він мав досить своєрідні стосунки з Києвом. Йому подобалися незвичайні характери, і він не раз запрошував старого до себе покурити і слухав за склянкою вина його досить забавні висловлювання про життя взагалі і про місіс Кейв зокрема. Містерові Вейсу Доводилося часом мати справу з тією дамою, коли Кейву не бувало в крамниці. Він знав, що вдома Кейв зазнає нешани, і тому все як слід зваживши, вирішив узяти кришталеве яйце на зберігання. Кейв обіцяв пояснити, чому ця річ так йому дорога, а поки що натякнув, що в кришталі йому відкриваються видіння. Того ж таки вечора він знов завітав до містера Вейса. Він розповів вельми заплутану історію. Кришталеве яйце разом з іншими речами він придбав на аукціоні в іншого торговця диковинками. Ціни яйцю він не знав і навмання призначив 10 шилінгів. Воно пролежало в нього на вітрині кілька місяців, і він уже подумував, чи не знизити ціну, коли зробив дивне відкриття. В той час містер Кейв почувався дуже зле. Треба пам'ятати, що скільки тривали зображувані події, здоров'я його було геть розладнене. А ще ж він непомалу страждав від зневажливого і навіть зумисне лихого ставлення до нього дружини і прийомних дітей. Його дружина, пуста, сварлива, бездушна жінка, плекала таємну і дедалі більшу пристрасть до спиртного. Пасербиця була зла і пихата, а пасинок терпіти його не міг і не пропускав нагоди це показати. Крамничні клопоти обтяжували його, і містер Вейс припускає, що старому теж траплялося тихенько перехилити чарчину. Молоді літа він прожив добре, дістав пристойну освіту. А тепер до всіх своїх прикрушів він тижнями страждав меланхолією та безсонням. Ночами, коли особливо допікали невідчепні думки, він нишком, намагаючись нікого не розбудити, вставав з постелі і блукав по кімнатах. Однієї з таких ночей наприкінці серпня Кейв зазирнув до крамнички. Брудне, невеличке приміщення було занурене в непроглядну пітьму, і тільки в одному місці жевріло якесь дивне світло. Підійшовши ближче, Кейв побачив, що то світиться кришталеве яйце, яке лежало в кутку прилавка біля самої вітрини. Промінчик світла, пробившись крізь щілину в віконниці, падав на яйце і немов би його сяйвом. Кейв одразу відзначив, що це суперечить законам оптики, відомим йому ще із шкільного підручника. Промені повинні були заломлюватися в кришталі і збиратися у фокус всередині його, а таке розсіювання світла геть порушувало закони фізики. Кейв підійшов до яйця ще ближче і уважно придивився до нього, раптом запалившись тією науковою допитливістю, що визначало його покликання, замолоду. Як же він здивувався, коли побачив, що те світло не має стійкості, а розтікається по всьому яйцю? От ніби це була порожниста сфера, наповнена якимось світляним газом. Обходячи яйце з усіх боків, Кейв затулив його від променя, але кришталь від того не потьмянів. Зовсім приголомшений, він узяв кришталеве яйце і переніс у найтемніший куток крамнички. Яйце світилося ще хвилин п'ять, а тоді стало помалу тьмяніти і погасло. Виніс його на тонкий промінець світла, і яйце майже зразу наповнилось сяйвом. Цю частину незвичайної розповіді Кейва містер Вейс міг перевірити. Він сам не раз тримав те яйце перед світловим променем, діаметр якого не повинен був сягати міліметра. У темряві, яку можна було створити з допомогою шматка чорного оксамиту, кришталь хоч і слабенько, але безсумнівно фосфоресціював. Одначе в ті Фосфоресценції щось було своєрідне, і не кожен міг її побачити. Наприклад, містер Гарбінджер, ім'я відоме кожному читачеві, що цікавиться роботою Пастерівського інституту, виявився зовсім нездатним уловити хоч якесь там світло. У містера Вейса ця здатність була набагато нижче, ніж у Кейва, і навіть у самого Кейва чутливість різко мінялась, загострюючись у періоди найбільшої втоми чи занепаду сил. Це світло в кришталі зачарувало Кейва з самого початку, і те, що він ні з ким не поділився своїм відкриттям, більше свідчить про його тяжку самотність, ніж розповів би цілий том патетичних описів. Старий жив в атмосфері постійної дріб'язкової злостивості, і коли б він признався, що якась річ дає йому втіху, то ризикував би ту річ втратити. Він помітив, що в досвіда кришталь втрачає свій блиск, і певний час йому щастило бачити це явище тільки ночами у темному кутку крамнички. Тоді він придумав скористатися Шматком старого оксамиту, що доти правив за тло для колекції мінералів. Склавши оксамиту двоє та накривши ним голову руки, Кейв дістав змогу вловлювати гру світла в кришталі навіть за дня. Він остерігався, щоб дружина не застала його за цим заняттям і тому споглядав кришталь лише у післяобідній час. Коли вона відпочивала на горі, і то обачливо ховався за прилавком у найтемнішому куточку. Якось, повертаючи кришталеве яйце туди-сюди в руках, Кейв зробив ще одне відкриття. В глибині яйця щось блиснуло і щезло. Але Кейву здалося, ніби на мить перед ним відкрилися простори дивної, невідомої країни. Повернувши яйце ще раз... Він затулив його від світла і знову побачив те саме видіння. Розповідати про всі стадії цього відкриття Кейва – це було б надто довго й нудно. Досить буде сповістити наслідок, коли дивитися на кришталеве яйце під кутом десь 137 градусів до світлового променя, воно давало ясну картину широкою і зовсім незвичайної місцевості. Це видіння ніяк не скидалося на сон, воно давало чітке враження реальності, і чим сильніше світло, тим воно здавалося живішим і яскравішим. Картина перебувала у невпинному русі, тобто деякі речі в ній рухались, але повільно і послідовно, як буває в дійсності і в цілковитій відповідності з напрямком світлового променя та зміною кута зору. Так буває, коли дивишся на щось крізь випокле скло, варто його повернути, і те, що було чітким, розпливається, а невиразне бачиться чітко. Містер Вейс запевняє мене, що Кейв розповідав дуже докладно, не виказуючи ніяких ознак збудження, характерного для тих, хто бачить галюцинації. Одначе слід зважати, що всі спроби самого Вейса роздивитися цю картину в опаловому сяйві кришталю були безуспішні. Різниця в силі вражень, які діставали ці двоє людей, була дуже велика – і те, що бачилося Кейво цілою картиною, для містера Вейса було лише туманною плямою. За описами Кейва у кришталевому яйці незмінно йому відкривалася широка рівнина, на яку він дивився звідкись згори, от ніби з вежі чи щогли. Вдалині на сході і на заході рівнину облямовували високі, Червонясті скелі, нагадуючи Кейвові якусь картину, але що тут була за картина, містер Вейс так і не зміг з'ясувати. Скелі тяглися на північ і на південь. Кейв визначив напрямок за зірками, видними на нічному небосхилі, і, не зійшовшись, танули в безмежній туманній долині. Вперше Кей перебував ближче до східного хребта, над яким сходило сонце. Він побачив безліч якихось істот, що ширяли в повітрі, і подумав, що то птахи. Проти сонця ті птахи здавалися геть темними, а коли потрапляли в тінь, яку відкидали скелі, то світліли. Внизу під собою Кей бачив довгий ряд будівель. Він дивився на них начебто згори. Обриси будівель робилися невиразними в міру наближення до темного краю картини, де заломлювались промені світла. Понад широким, блискутливим каналом видніли ряди дерев, незвичайних за обрисами і забарвленням, то темно-зелених, як мох, то сріблясто-сірих відтінків і щось велике та яскраве пролітало понад скелями і долиною. Першого разу ці видіння відкрилися Кейву лише на коротку мить. Руки в нього тремтіли, голова трусилась, і видіння то з'являлося, то знову щезало в тумані. Йому було нелегко знайти той необхідний кут зору, при якому картина виникала знову. Наступного разу Кейву потоланило тільки через тиждень. Тижневий проміжок не дав нічого, крім кількох болісних невиразних проблесків і хіба що певного досвіду в користуванні яйцем. Але тепер рівнина відкрилася перед ним у перспективі. Краєвид змінився, проте у Кейва була дивна впевненість, неодноразово підтверджувана дальшими спостереженнями що він весь час спостерігає цей дивовижний світ з одного і того самого місця лише в різних напрямках. Велика довга будівля, дах якої він бачив першого разу під собою, тепер опинилася далі. Кейв упізнав її дах. Попід фасадом розлягалася величезна тераса, а посередині її – на Рівні відстані одна від одної височили дуже стрункі щогли, до верхівок яких були прикріплені невеличкі блискучі предмети, що відбивали промені при західному сонця. Про призначення цих невеличких предметів Кейс догадався вже згодом, коли змальовував цю сцену містерові Вейсу. Тераса нависала над пишною хащою. Якихось граціозних рослин, а далі простягався широкий, порослий травою луг, де відпочивали істоти, обрисами схожі на жуків, тільки незмірно більші. За лугом бігла ошатна дорога, забрукована рожевим каменем, а ще далі, паралельно до віддалених скель, стелилось дзеркальне водяне плесо, облямоване по берегах густою червоною травою в небі величаво ширяли зграїчи малих птахів по той бік річки серед дерев схожих на гігантські мохи та лишайники височіло багато чудових будинків поблискуючи на сонці полірованим гранітом і металевою різьбою і раптом щось раз і вдруге майнуло перед його очима неначе помах крила чи оздобленого самоцвітами віяла. І тієї ж миті він побачив чиєсь обличчя, чи то верхню частину обличчя з дуже великими очима, кейбу здалося, що воно присунулося впритул до його обличчя, що їх розділяє лише кришталь. Очі були такі живі, реальні, що схвильований і вражений Київ сахнувся, зазирнув за яйце. І здивувався, побачивши себе все в тій самій холодній темній крамничці, просяклій духом метилу, плісняви та всякого старого мотлуху. Поки він роздирався довкола, сяйво в кришталевому яйці почало блякнути, а тоді і зовсім згасло. Ось такі були перші враження містера Кейва. Вся його розповідь відзначалася великою докладністю і чималою кількості переконливих подробиць. Тільки на мить, сяйнувши перед ним першого разу, та рівнина вразила його уяву. Він весь час обдумував побачене, і помалу його цікавість переросла у пристрасть. Свої справи в крамничці він Занедбав, бо думав тільки про те, як би швидше повернутися до спостережень. А потім, через кілька тижнів після першого видіння, Кейв, як я вже розповідав, із такими труднощами та переживаннями порятував від продажу кришталеве яйце, на яке зазіхнули двоє покупців. Поки містер Кейв тримав своє відкриття у таємниці, він Покритки милувався цією диковинкою неначе дитя, що зазирає в чужий сад, куди заборонено ходити. Але містер Вейс, як на молодого вченого, мав ясний і точний розум. Він вирішив запровадити в цих дослідах систему. Фосфоресценція кришталю, яку він спостерігав власними очима, переконала його у певній правдоподібності, Тверджень Києва, Старий ладний в будь-яку хвилину потішитися видовищем чудесної країни, просиджував у містора Вейса всі вечори з півдев'яту до півна одинадцяту, а бувало, забігав день, коли господаря там не було. Приходив і в неділю після обіду. Вейс із самого початку вів докладні записи спостережень і точність його наукового методу дозволило знайти зв'язок між напрямком світлового променя і тією точкою, з якої видіння відкривалося Кейву. Поклавши кришталеве яйце в коробку з малесеньким отвором для світлового променя і замінивши світлокоричневі фіранки на вікнах своєї кімнати щільними чорними гардинами, містер Вейс значно поліпшив умови спостережень тож незабаром дослідники дістали змогу оглядати рівнину у всіх напрямках з краю у край. Тепер, розповівши про всі обставини відкриття, ми можемо дати короткий опис примарного світу всередині кришталевого яйця. Робота повсякчас провадилась за одним методом. Кейв дивився в кришталь і розповідав, що він там бачить, а містер Вейс який ще в студентські роки навчився писати в темряві, коротко записував його слова. Коли кришталь газ, його клали на звичне місце і вмикали електричне світло. Містер Вейс ставив Кейву запитання, уточнював деякі неясності. У всьому цьому не було і краплі фантастики. Все робилось солідно і по-діловому. Незабаром, Містер Вейс спрямував увагу Кейва на ті птахоподібні істоти, яких з'являлося так багато в кожному видінні. Певний час Кейв мав їх за щось подібно до денних кажанів, а згодом, хоч як це не дивно, почав називати їх херовимами. Вони мали круглі, майже людські голови. А очі, що так колись потрясли Кейва, належали одній з цих істот. Їхні широкі, безпері крила сріблилися, мов риба щойно видобута з води. Але, як з'ясував містер Вейс, вони зовсім не схожі були на крила кажанів чи птахів і трималися на вигнутих ребрах, що випиналися віялом у бабіч тулуба. Найбільше вони були схожі на крила метеликів. Тулуб у цих істот був невеликий, нижче рота росли два жмутки хапальних органів, схожих на довгі щупальця. Спочатку містер Вейс не йняв віри та, зрештою, мусив переконатися, що саме цим істотам належали величні будівлі і чудовий сад, що прикрашав рівнину. Далі Кей завважив, що крилаті істоти потрапляли до своїх жителів не через двері, а через великі круглі вікна, які легко відчинялися. Вони опускалися на свої щупальця, складали крила, щільно притискаючи їх до тіла, і стрибали до середини. Крім них, там було видимо невидимо інших дрібніших створінь схожих на великих бабок, метеликів і летючих жуків. Були й повзучі жуки, великі, яскраві, що ліниво пересувалися по лузі. На дорозі і на терасах видніли великоголові істоти, схожі на гігантських мух, але безкрилі. Вони заклопотано снували туди-сюди, спираючись на свої щупальця. Ми вже згадували про блискучі предмети на щоглах, що височіли на терасі найближчої споруди. Одного разу, коли видимість була винятково гарна, Кейм уважно придивився до однієї з цих щогл і побачив, що той блискучий предмет – точнісіньке таке саме кришталеве яйце, в яке він дивився. Такі самі кришталеві яйця були і на інших двадцятьох щоглах. Час від часу, котресь із великих крилатих створінь злітала на ту чи іншу щоглу, і склавши крила та обхопивши вершок щупальцями, вдивлялося в кришталь пильно й довго, бувало хвилин по п'ятнадцять. Цілий ряд спостережень, здійснених за пропозицію містера Вейса, Переконав обох дослідників, що кришталь, у який вони вдивляються, прикріплений на вершку крайньої щогли, і щоб обличчя Києву зазирнув один із жителів цього світу. Оце найістотніше у цій вельми дивній історії. Якщо не вважати її від початку до кінця хитромудрою вигадкою містера Вейса – то доведеться визнати одне з двох. Або кришталь Кейва існував одночасно в обох світах і, пересуваючись в одному світі, лишався нерухомий в другому. Або між цими кришталевими яйцями існував якийсь зв'язок і те, що було видно всередині одного кришталевого яйця, за певних умов, могло відкритися тому, хто спостерігав відповідний кришталь в іншому світі. І навпаки. Нині ми, звісно, не можемо пояснити, яким чином обидва кришталі могли бути пов'язані між собою, але все ж таки ми знаємо досить, щоб припустити. Взагалі щось подібне не таке вже й неможливе. Припущення про певний зв'язок між двома кришталевими яйцями належить містеру Вейзу, і, на мою думку, воно цілком вірогідне. Але ж де шукати той, другий світ? Жвавий розум містера Вейза не забарився з'ясувати і це питання. Після того, як заходило сонце, небо в кришталі швидко темніло, сутінки там були дуже короткі – і висипали зірки. Ті самі зірки, що їх ми бачимо на нашому небосхилі. Кейв розпізнав велику ведмедицю, Плеяди, Альдебаран та Сіріус. Отже, цей світ знаходиться в межах Сонячної системи і щонайбільше на відстані кількох сотень мільйонів миль від нашого. Продовжуючи свої дослідження, містер Вейс визначив, що опівнічне небо в тому світі темніше, ніж наше зимової ночі, а сонячний диск видається трохи меншим. А на небі сяяли два невеличкі місяці, дуже схожі на нашого місяця, але менше, і один з них рухався так швидко, що спостерігач бачив той рух. Місяці сходили невисоко, а зійшовши, зразу щезали. Це пояснювалось тим, що кожний їхній оберт навколо своєї осі супроводжувався затемненням, внаслідок близькості обох місяців до своєї планети. І хоч містер Кейв не здогадувався про таке, але все це точно відповідало тим астрономічним законам, що повинні існувати на Марсі. А й справді, чому не припустити, що дивлячись в кришталеве яйце, містер Кейв дійсно бачив планету Марс і її мешканців? А коли так, то вечерня зоря, що так яскраво сяяла в небі того далекого світу, була наша рідна земля. В якийсь час марсіани, якщо це насправді були вони, напевно не підозрювали, що за ними стежать». Бувало, хтось із них злітав на щоглу, заглядав у кришталеве яйце і швидко перелітав до іншого, ніби невдоволений тим, що бачив. Містер Кейв спостерігав життя цих крилатих істот непомітно для них, і його враження дарма, що такі уривчасті давали багато матеріалу для роздумів. Уявіть собі, що подумав би про людей-марсіанин, котрому після довгих лаштувань хвилини на чотири, не більше, відкрилося б видовище Лондона з висоти дзвіниці святого Мартіна. Київ не міг визначити, чи були крилаті марсіани такими самими істотами, як і ті, що стрибали по дорозі і тарасі, і чи могли без крилі за своїм бажанням справити собі крила. Кілька разів на рівнині з'являлися якісь незгарбні двоногі істоти, трохи схожі на мав. Білі і на півпрозорі вони паслися поміж схожих на лишайники дерев, і раз за ними погнався стрибучий круглоголовий марсіанин. Він схопив одного з тих двоногих своїми щупальцями, але на цьому видіння зблякло, і мистер Кейв зостався в пітьми наодинці зі своєю жагучою невгамовною цікавістю, Іншого разу якийсь предмет із неймовірною швидкістю промчав по дорозі. Спершу містер Кей подумав, що то гігантська комаха, але роздивився, що то металевий апарат надзвичайно складної конструкції. Але розглянути його як слід не встиг, апарат щез із поля зору. Містер Вейс надумав привернути увагу марсіан. І одного разу, коли очі одного з них притул наблизилися до кришталю, Кейв скрикнув і відскочив, а Вейс негайно овімкнув світло, і вони почали сигналізувати на мигах. Та коли Кейв знову подивився в кришталь, марсіанина там уже не було. Так спостереження тривали до листопада. На той час Кейв переконався, що родина перестала його підозрювати і почав забирати кришталеве яйце додому, користуючись кожною нагодою поринати у видіння, що складали нині чи не єдину реальність його життя. В грудні у зв'язку з наближенням іспитів містер Вейс був зайнятий більше, ніж звичайно. Спостереження за яйцем хоч не хоч довелося на тиждень відкласти. І Вейс днів 10 чи 11 не бачився з містером Кейбом. Потім термінова робота кінчилась, і Вейсові знову захотілося поновити ці зустрічі. Він вирушив до Севен-Дайелса. Звернувши на знайому вулицю, побачив, що обидві вітрини – і поношеного взуття закриті віконницями. Крамничка містера Кейва була замкнута. Вейс постукав. Йому відчинив кейзів пасинок. У жалобі. Він зараз же покликав матір, і містер Вейс не міг не помітити її хоч і дешевенького, але дуже ефектного вдовиного брання. Містер Вейс не вельми здивувався, довідавшись, що Кейв помер, і його вже й поховали. Місіс Кейв лила сльози і говорила ледь захриплим голосом. Вона бо щойно повернулася з хайгейтського цвинтаря. Всі її думки були про вдівське майбутнє та про печальну церемонію похоронів. Проте містер Вейс зумів таки допитатися про подробиці смерті старого. Кейва знайшли мертвого у крамниці рано вранці. Його задубілі руки стискали кришталеве яйце. На губах застигла усмішка, розповідала місіс Кейв. Шмат чорного оксамиту лежав на підлозі біля його ніг. Поки на нього натрапили, він пролежав мертвий, П'ять чи шість годин. Для містера Вейса це був великий удар. Він гірко карався тим, що не звернув належної уваги на нездоров'я старого. Але найбільше він думав про кришталеве яйце. Знаючи вдачу місіс Кейв, молодий вчений постарався якнайделікатніше торкнутися цієї теми. Він був приголомшений, коли почув, що кришталь уже продано. Коли небіжчика перенесли на гору, місіс Кейв відразу ж згадала про дивака-пастора, що давав п'ять фунтів за кришталеве яйце, і вирішила написати йому, що ця річ знайшлась. Але шалені розшуки, в яких взяла участь і дочка, так ні до чого і не привели. Адреса загубилась, місіс Кейв не мало засобів ні на жалобу, ні на гідний похорон – якого заслуговував такий шанований житель Севен Дайелса. Тому вона вдалася до послуг одного знайомого торговця з Грейт Портленд Стріт. Він люб'язно погодився взяти частину кейвових речей за власною розцінкою. Серед тих речей було і кришталеве яйце. Висловивши Трохи квапливо, що правда, належно в такому випадку співчуття, містер Вейс поспішив на Грейт Портленд Стріт. Але там він дізнався, що кришталеве яйце вже продано і що купив його високий смаглявий чоловік у сірому костюмі. Тут фактичний матеріал цієї дивної, але, на мою думку, надзвичайно цікавої історії уривається. Торговець із Грейт, Портленд-стріт, не знав, хто був той високий, смаглявий чоловік у сірому і не міг навіть докладно його змалювати, бо не звернув на покупця особливої уваги. Він навіть не заважив, у який бік попрямував той чоловік, коли вийшов із крамнички. Містер Вейс випробував до решти торговців-терпець, виливаючи в нескінченних розпитах свою досаду. Нарешті збагнувши, що почати дослідження вислизнуло йому з рук, він повернувся додому і трохи щудувався, побачивши, що його нотатки не випаровились, мов сон, а досі лежать на неприбраному столі. Легко уявити собі горе, і розчарування містера Вейса, він удруге відвідав торговця на Грейт Портленд Стріт і так само безрезультатно дав оголошення в деякі журнали, що могли потрапити в руки до колекціонерів, написав листи до Daily Chronicle та Nature. Одначе ці два останні друковані органи, підозрюючи містифікацію, просили містера Вейса. Добре все зважити, перш ніж наполягати на публікації своїх листів. Йому натякнули, що така дивна історія, позбавлена будь-яких речових доказів, може зашкодити його репутації вченого. Як на те, що робота в лікарні вимагала, щоб він негайно взявся за неї. Таким чином, десь через півтора місяця містер Вейс мусив відмовитися від пошуків кришталевого яйця, коли не брати до уваги двох-трьох його візитів до деяких антикварів. А яйце досі не розшукане. Хоча Вей зізнався мені, що час від часу на нього находить запал, і він кидає свої найневідкладніші справи, аби знову віддатися Пошукам. Чи знайдеться кришталеве яйце, а чи воно втрачене назавжди, і ми нічого про нього не довідуємося, про це можна тільки гадати, якщо його теперішній власник, колекціонер, він не міг не дізнатися від антикварів про те, що яйце розшукується. Вейс зумів з'ясувати, що пастор і східний чоловік, з яким мав справу містер Кив, були ніхто інший, як привелебний Джеме Паркер і молодий яванський принц Босокуні. Їм я завдячую деякі подробиці всієї цієї історії. Наполегливість принца пояснювалась просто цікавістю і екстравагантністю. Йому неодмінно хотілося купити кришталеве яйце тільки тому, що Кейв так не бажав з ним розлучатися. Могло трапитися і так, що покупцем був не колекціонер, а просто випадковий перехожий, і хто зна, чи не знаходиться кришталеве яйце всього за якусь милю від мене, прикрашаючи чиюсь вітальню або ж навіть правлячи за прес-пап'є, і не виказує своїх чудесних властивостей. Ця думка почастий спонукала мене написати історію кришталевого яйця у формі оповідання. Так вона легше дійде до широких верст читачів. Моя власна думка про кришталеве яйце в цілому співпадає з думкою містера Вейса. Я гадаю, що між кришталем, прикріпленим на вершку щогли на Марсі, і кришталевим яйцем містера Кейва, існує певний зв'язок, який на сьогодні неможливо пояснити. Ми обидва вважаємо також, що той кришталь могли послати з Марса на Землю ще колись, дуже давно, з тим, щоб дати марсіанам змогу краще знати наші земні справи. Цілком вирогідно, що на нашій планеті є ще й інші кришталеві яйця, які відповідають кришталям інших щогол. Одне ясно. Ніякими посиланнями на галюцинації не можна пояснити викладені факти.